Még egyszer nyissuk ki a Bibliánkat az Egy Királyok 8-nál. Uram, kérünk Téged, hogy nyisd meg a lelked által az értelmünket, a szemünket, hogy megérthessük a Te szavaidat, és hogy legyen készség a szívünkben cselekedni azokat. Köszönjük ezt neked, Jézus, és köszönjük, hogy itt ülhetünk a lábadnál, gyönyörködhetünk benned. Kérünk Téged, hogy formálj át minket a lelked által, az ígéreteid szerint. Csak kérünk Téged, hogy jöjj és segíts nekünk, félretenni minden mást, hogy tudjunk most tényleg ott ülni a lábaidnál, és engedni a Te munkádat, bennünk végbe menni. Köszönjük ezt neked, Uram. Amen. Egy királyok nyolc. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és a nemzetségeknek minden fejeit, az Izrael fiainak, atyainak fejedelmeit Salamon királyhoz, Jeruzsálembe, hogy az Úr szövetségének ládáját felvigyék, a Dávid városából, amely a Sion. És felgyűltek Salamon királyhoz az Izrael minden férfiai az Ehánim havában, az ünnepen, ez a hetedik hónap. Mikor pedig eljöttek minnyáján Izrael vénei, felvették a papok a ládát, és felvitték az úr ládáját, a gyülekezetnek sátorán, és mind a szent edényeket, amelyek voltak a sátorban, és felvitték azokat a papok és a léviták. És Salamon király, és az Izrael egész gyülekezete, amely ő gyűlt, ment ővele a láda előtt áldozva juhokkal, ökrökkel, némelyek, meg sem számlálhatatnak. Tehát nem lehetett megszámolni azokat, sem pedig le nem lehetett írni azokat a sokaságuk milyen. És bevitték a papok az úr szövetségének ládáját az ő helyére, a ház belső részébe, a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá mert a kérubok kiterjesztették szárnyaikat a láda helye felett, és befették a kérubok a ládát és annak rúdjait felülről. S a rúdak olyan hosszúak voltak, hogy azok vége látható volt a szent helyen a szentek szentjének előső része felől, azonban kívülről nem voltak látható, és ott, voltak minde mai, és ott vannak minden mai napig. És nem volt egyéb a ládában, mint csak a két kőtábla, amelyeket Mózes a Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr szövetséget kötött az Izrael fiaival, mikor kijöttek Egyiptom földjéből, mikor pedig kijöttek a papok a szent helyből, köd töltötte be az Úrnak házát, úgyhogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Úrnak házát. látjuk azt, hogy elkezdődik a Salamoni templomnak, az első templomnak a felszentelése, és az első dolog, amit... Erre vágykozik, az az, hogy a, a templomba, a sátorból áthelyezzék azokat a szentedényeket, amiket mindaddig a sátorban használtak. Azt olvassuk a kettes versben, hogy hetedik hónapban történt mindez, és... Um, ez azért nagyon fontos, mert az előző fejezetben, a hatos fejezetben olvastuk azt, hogy a nyolcadik hónapban lett kész a templom. Ez azt jelenti, hogy 11 hónapot kellett várniuk ahhoz, hogy a templomot felszenteljék egészen addig. A templom elkészülten át, de úgymond használaton kívüli volt. És um, mi is elég régóta beszéltünk itt az Egy Királyok könyvéről, úgyhogy ez teljesen idális, nem vártunk 11 hónapot, de Isten úgy döntött Salamonnak úgy adott bölcsességet, hogy 11 hónapot várjon, hogy teljen el a templom felépítésétől, egészen a felszentelésig. Itt ez a hónap, mert később meg fogjuk látni, hogy a Szent Sátraknak, vagy Sátoros ünnepnek volt a, az időszaka, és a Szent a Sátoros ünnepet ünnepelték meg. A mózesi könyvekből tudjuk, hogy ezek az, ez az ünnep arra volt, hogy Átélték az izraeliak évről évre azt a csodát, amikor Isten kivezette őket az egyiptomi rabságból, 600 évi fogságból a pusztában, és ott a nagy semmi közepén Isten gondot viselt róluk nap, mint nap. És um, azzal, hogy uh, sátoros ünnepet ültek, kis kunyhókba laktak egy héten keresztül, és tulajdonképpen azt ünnepelték meg, hogy Isten milyen csodálatosan velük volt. Egy múltbéli visszaemlékezés volt Isten gazdag gondviselésére és állandó jelenlétére. A sátorozás szó az, amit az Új újból meg újból használ arra, hogy Isten velünk együtt lakozik. Az Új Szövetségben is ezt a szót használjuk, hogy lakozik velünk Isten. János Evangéliumának az első fejezetében, 14-es versben olvasunk, hogy Isten testé lett, és velünk lakozott, velünk együtt sátorozott. Egyszerűen eljött, hogy velünk együtt legyen, Krisztus formájában, testet öltve. Itt ez az ünnep éppen ezért nem csak Istennek a, az akkori jelenlétéről ö, volt megemlékezés, hanem előre mutatott. Izraelnek az Isten által elrendelt ünnepei mind-mind a megváltás történetének egy-egy időszakát jelképezték, és bizony a sátoros ünnep az utolsó ünnep a zsidó naptárban, és ez az ünnep azt jelképezi, hogy egy nap majd Istennel együtt fogunk lakni szemtől szembe, ott leszünk teljes jelenlétében, és fogjuk élvezni a jelenlétének az erejét, a személyének a jelenlétét. Úgyhogy ez az ünnep teljesen ideális volt arra, hogy a templom felszentelését megtegyék. Egyébként is egy nagyon izgalmas ünnep volt, de így, hogy még a templomot is felszentelték, amit pontosan azért építettek, hogy az Úrnak neve ott lakozzon, Istennek a jelenléte ott legyen és ott találkozzon, A papokkal, a papsággal és Izrael, Izrael népével is, sőt fogjuk látni a pogányokkal is, ez még különlegesebbé tette ezt az ünnepet. Fogjuk látni, hogy nem is egy hétig tartotta, hogy a sátoros ünnep normálisan tartott volna, hanem két héten keresztül ünnepelték ezt az ünnepet, Isten hatalmas gondviselésére emlékezve, és azt ünnepelve, hogy Isten velünk együtt, velük együtt lakik, Istennek a jelenléte ott volt közöttük. Látjuk, hogy a ládát azt, mint az legfontosabb, legszentebb darabját a Szent Sátornak, felviszik a templomban, pedig a Sionban lévő sátorból, és látjuk azt, hogy Salamon nem akarja azt a hibát elkövetni, amit az édesapja, Dávid király egykor elkövetett a kettő Sámuel 6-ban, amikor is mindenféle csindadraktával, meg nagy szekérrel vonultak, hogy behozzák Isten dicsőségét Jeruzsálembe, és talán visszaemlékeztek, hogy Dávidnak is nagyon jó volt a szándéka, hiszen azt akarta, hogy Isten dicsősége, Isten jelenléte ott legyen a nép között mindennapi módon, de nem úgy tette ezt, ahogyan Isten kérte. És újból meg újból szembe találkozunk ebben a, ezzel a gondolattal az írásban, hogy Isten nagyon érdekli azt, hogy mit, hogyan csinálunk. Ha elolvassátok azt, amikor a Szent Sátort először felállította Mózes, a 2 Mózes 30-as fejezetekben akkor meg fogjátok látni azt az ismétlődő frázist, amit újból meg újból kiemel az író, azt mondta, hogy és ezt úgy csinálta, ahogyan az Úr mondta. És Mózes úgy csinálta, ahogyan az Úr mondta. És ezt úgy csinálta, ahogyan az Úr mondta. És újból meg újból meg újból ezt a kifejezést látod, és ennek eredményeképpen a Szent Sátort is ugyanúgy betöltötte Isten jelenlétének a dicsősége, mint ahogy itt olvastuk, hogy a templomot is betöltötte Isten dicsősége. De hozhatnánk számos más példát is, mindegyikből látszik, hogy Isten nagyon érdekli az, hogy hogyan csináljuk azt, amit csinálunk, és lehet uh, valamit rosszul csinálni még jó szándékkal is. Isten ezért ad konkrét útmutatást, különösen az ő szentségét jelképező dolgokkal kapcsolatosan, és uh, Salamon itt nagyon bölcsön cselekszik, uh, Tudta, hogy csak papok vihetik a ládát, ezért papok is viszik a ládát. Sőt, azt olvasjuk, hogy ahogy ment a láda előtt, folyamatosan áldozott. És hát Salamon itt nagyon jól akart mindent csinálni, mert azt olvasjuk, hogy annyi juhott, meg annyi ökröt feláldozott, míg a láda egyik helyről áttért a másik helyre, hogy meg se lehetett számolni azoknak a számát. Talán emlékeztek, hogy Dávid király is tanult a hibájából, és utána minden hat lépés után bizony megálltak a papok, és áldoztak Istennek, és utána mentek tovább. Ez egy olyan gondolat, amit a keresztény életünkben olyan fontos lenne megértenünk, hogy Isten nem az érdekli, hogy milyen sebességgel robogunk előre a célfele, hanem az érdekli, hogy vele együtt menjünk. És... Ahogyan uh, Dávid is újból, meg újból hat lépésenként megállt és áldozott Istennek. Ugyanúgy Salamon is a ládát így vitte. Sőt, ő annyira jól akarta csinálni, hogy ezt olvasjuk, hogy meg se lehetett számolni, amennyi állatot ő feláldozott az alatt az út során, amíg a láda Sion hegyétől, ami nem volt túl messze a templomig eljutott. Ez a szív annyira... Dicséretre és bár Isten ilyen szívet adna nekünk, és a mi szívünk így fordulna Isten fele, hogy minden egyes lépésben haladunk, ahogy haladunk előre, megemlékezünk őrólla. És nyilván Isten nem azt akarja, hogy most itt állatokat gyilkoljunk lépten nyomon, hanem azt szeretné, hogy megemlékezzünk az ő értünk hozott áldozatáról a keresztfán, megemlékezzünk arról, hogy Isten tökéletesen megelégítette a haragját a keresztem minden bűnünkért. És ez egy olyan dolog, ami, amivel egyszerűen csak ki kell egyeznünk, hogy Isten tényleg tökéletesen elégtételt nyert minden egyes bűnömért, minden egyes gondolatomért, elkövetett bűnért, álnokságért, amit teszek, Ott a keresztván, amikor Krisztus meghalt, értem. És ez csak még nagyobb hódolatra, meg dicséretre indít bennünket, és fontos, hogy lépésről lépésre erre megemlékezzünk. Látjuk, hogy Salomon ez, ez teljesen így a szívében magáénak tudta, és nem győzött uh, hálálkodni Istennek, és nem győzött uh, az áldozatra megemlékezni, bár ezek ugye, mint tudjuk az új szövetségből, ezek mind, mind Krisztus áldozatára mutattak előre, annak ellenére, hogy Salamon még ugye ezt pontosan nem tudta. De azt olvasjuk, hogy bevitték a ládát végre a Szentek Szentjébe, és látjuk, hogy a kérobuk szárnyai alatt elhelyezték. Ugye emlékeztek, a szentek szentje az csodálatos volt, 36 tonna aranyja volt belülről bevonva gyönyörű díszítésekkel, maga az egész templom 106 tonnányi arany volt gyönyörű díszítésekkel, és ismét emlékeztetőül ezeket sose látta senki, csak a papság, sőt a szentek szentjét nem látta csak egyébként egyszer a főpap, aki bemehetett a szentek szentjébe áldozni. Tehát ez a díszítés, ez megint ez a... Ez a Nagy odaszánás, megint Istennek szólt, Istennek tetsző dicséret volt ez, és ide erre a helyre kerül be a szövetségnek a ládája, amiről azt olvasjuk a 9-es versből, hogy most már csak a két kőtábla volt benne, hogy hova tűnt a többi dolog, ami valamikor a ládába volt, azt nem tudjuk, de azt látjuk, hogy Salamon idejére már csak a két kőtábla volt benne. Korábban benne volt még Áronnak a kirügyezett veszélye is, és ott volt még benne egy korsónyi manna is, amit gyűjtöttek a pusztában. Ezek ugye mind-mind a kőtáblák az Áronnak a kivirágzott veszélye, meg a korsó manna mind-mind a -mind engedetlenségére emlékeztettek, amit befedezett a kegyelemnek a táblája, a szövetség ládájának a teteje amire kijöntetett a, a vér minden egyes évben, hogy elfedezze a Szent Isten szeme elől Izraelnek a bűnt, az engedetlenségeit és bűneit. Hogy hova tűnt a korsó manna belülről, bel, belőle meg a, a kivirágzott vesző, azt nem tudjuk, de azt írja itt az ige, hogy a két kőtábla az benne volt. És azt látjuk, hogy amikor Kijöttek a papok a szent helyből, azonnal köd töltötte be az úrházát. Itt nem füstölő ködre kell gondolni, tehát nem a füstölő miatt lett köd, nem is pára lecsapódás miatt, hanem konkrétan azt írja a 11-es vers, hogy azért, mert az úr dicsősége töltötte be a templomot. És ez egy nagyon fontos gondolat, ami meg kell, hogy lássunk, mert Istennek a dicsősége, az többféleképpen jelenik meg a Bibliában. És bizony azt kell mondanunk, hogy az, hogy mi Isten dicsősége, az olyan nehezen meghatározható, pont valamelyik nap beszélgettünk róla Jancsival, hogy hát mi is Isten dicsősége pontosan. Hát pontosan nem lehet megfogni, meg nem lehet megmondani, hogy na ez az Isten dicsősége, de az biztos, hogy mindannyian vágyunk rá. És ahogy az ige ír róla talán, Azt lehet mondani legközelebbit, hogy az Isten jelenlétének, Isten erejének a kisugárzása, ami többféleképpen jelenik meg. Az egyik módja, egyik megjelenési módja ez a felhőforma vagy kötforma, ami az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is tapintható jelenléte volt Istennek. Ez az a sekina ragyogás, amire sokszor így utalnak, sekina ragyogásként amit a Lukács evangéliumát tanulmányozva is beszéltünk róla elég sokat, de itt Izrael történetében és az Ószövetségben elég sokszor láttuk. Ez volt az a sekina ragyogás, az a sekina dicsőség Isten jelenlétének, erejének tapintható jelenléte, A, például ott a pusztában, amikor vonult Izrael és vezette őket a felhő oszlop. Az nem egy egyszerű felhő volt, az Isten dicsőségének volt a jelenléte. Aztán ugyanez, volt a, a, ugyanez a felhő, ez a dicsőség volt az, aki beszélt, ahonnan beszélt Isten Izrael-el, vagy ahonnan beszélt Isten Mózessel. Vagy ugyanez a felhő az, ami a Szent Sátor fölött állt felhőoszlopként, és amikor felemelkedett, akkor tudta Izrael népe, hogy na most megyünk, mert amerre Isten jelenléte megy, arra fogunk menni mi is nem, nem akarunk lemaradni. Aztán ugyanez volt az a köd, ami a szent szentjébe a sátorban először, majd a templomban a főpapnak megjelent, illetve ott volt, betöltötte teljességgel a szentek szentjét. Aztán ez volt az a felhő, amit ezéki látotta, hogy betöltötte Isten a dicsősége a templomot, és ez volt az a a ragyogás, ami el is távozott a templomtól attól, akkor, amikor Izrael népe engedetlenné vált, és a királyság ketté szakadt. De ez volt az a Sekina a ragyogás, az a dicsőség, ami Máriára rászállt, beárnyékozta őt, beárnyékolta őt, amikor megfogant. Vagy ez volt az a dicsőség, ami megjelent az átváltozás hegyén. Ha emlékeztek, három legközelebbi tanítványát Jézus felvitt a hegyre, és megjelent nekik, átváltozott, és ott is Isten a felhőből szólt. Ezt a ragyogást látjuk ott, és Istennek ezt a tapaszt, tapintható Jelenlétét Ez az a jelenlét, amit látunk megint az apcsele egyben, amikor Krisztust a felhőbe száll fel a tanítványok szemei elől a felhők át akarják. Ez az a dicsőséges jelenlét, amikor majd Krisztus visszatér, és akkor is azt olvassuk, hogy a felhőkön fog visszajönni az győ, győ, győzelmes visszatérés, akkor is ez a dicsőség fog megjelenni. Tehát látjuk az Ószövetségben és meg az Új Szövetségben is, hogy ott van Istennek ez a tapasztalható, megtapintható, látható jelenléte. És mondom, ez nem az egyetlen egy megjelenési formája Isten dicsőségének az igében, de ez az egyik formája. És amikor az áldozat, amikor bevitték a ládát a helyére a papok, ez a dicsőség, Istennek ez a dicsősége annyira betöltötte az egész templomot, hogy azt olvassuk, hogy a, a papok nem, nem bírtak megállni az ő szolgálatukban. Isten dicsősége annyira tapasztalhatóan jelen volt. És ez persze felveti azt a kérdés, hogy hát miért? Hát ha Isten jó, meg Isten szerető, akkor miért nem bírtak megmaradni ott? Hát azért, mert Isten nagyon szent is, és a szentsége miatt nem bírtak megmaradni. Amikor az igében bárkit látsz, hogy felismeri Istennek a szentségét, vagy megtapasztalja Istennek a szentségét, nem bír megmaradni. Azért nem bír megmaradni, mert felismeri a saját hiányosságát. Isten szentségében annyira meglátjuk a mi hiányosságunkat, hogy mi mennyire nem vagyunk olyanok, mint ő, hogy mennyire messze állunk attól a tökéletességtől, attól a szeretettől, attól a jóságtól, ami maga Isten. Egyszerűen, amikor látjuk az ő ragyogását, teljesen ráragyog a mi életünkre, és látjuk a hiányosságainkat, és látjuk a sötét foltokat. És ezt nagyon nehezen tudja az ember elviselni. Nem tudom, mennyire emlékeztek vissza az iskolába, biztos, hogy volt az osztályotokban egy kitűnő tanuló, akit állandóan emlegettek, hogy bezzegő, bezzegő. És az én osztályomban ez én voltam, ezért engem mindenki utált, mert én voltam a bezzeg, és akkor bezzeg bodogánna kötös lett megint, és akkor mindenki utált, mert neki nem lett ötös, és akkor nem bírta elviselni a dolgot. De lehet, hogy te magad emlékszel erre, amikor, amikor látsz valami jót, és nem bírsz megmaradni, mert te tudod, hogy te nem vagy jó. És nem, nem szereted a jónak a közelségét, mert csak meggyőz arról, hogy te nem vagy jó. Ezt tudom, hogy egy elég távoli példa, hogy kinek hanyas kapott az iskolába, de Istennek a dicsőségeben ugyanígy nem tudunk megmaradni az ő szentségében. Egyszerűen zavar bennünk át. És nem az ő ez a var, hanem az, hogy belőlünk hiányzik valami. És akár az Új Szövetséget, akár az Ószövetséget látod, Amikor nézed, Isten szentségében senki nem bírt megmaradni. Gondolj, Péterre, amikor felismerte Krisztus szentségét a hajóban, azt mondta, hogy kész, én bűnös ember vagyok, távoz mint, Azt mondta, hogy ezt, ezt nem bírom el, elhordozni. Vagy ott van János, amikor, amikor a jelenések könyvébe ír, hogy megfordult, hogy lássa a szót, aki szólt hozzá, és amikor meglátja Istennek a szentségét, a dicsőségét, azonnal összeesik, leborul, nem bírja elhordozni. Istennek a, a szentsége miatt nem bírtak megmaradni a templomba ezek a papok, úgyhogy jöttek, jöttek kifelel. Annyira dicsőséges dolog tudni azt, hogy Istennek ez a dicsősége jött el közénk akkor, amikor megszületett Krisztus. Képzeljétek el, hogy amikor Ezékiel idejében ez, Istennek ez a jelenléte eltávozott a népengedetlensége miatt, Eltűnt. Onnantól kezdve az emberek nem látták hosszú évszázadokon keresztül. mindaddig ami Krisztus személyében vissza nem tért, és uh utána az apostolok cselekedetében olvasunk arról, hogy pünköstkor, amikor Isten a szent lelket kitöltötte a gyülekezetre, akkor azt olvassuk, hogy hatalmas szélnek a zúgásával, mint egy hatalmas szélnek a zúgásával eh, jött Istennek a szent lelke, és ugyanúgy dicsőséggel betöltötte az egyházat. És um, Érdemes, érdekes ezt a hasonlatot észrevenni, hogy amikor a templom elkészült, az első kézzel épített templom, akkor Isten dicsősége betöltötte azt. És amikor az egyház megszületett, akkor Isten ugyanúgy betöltötte a dicsőségével a szent lelke által. Azt gondolnánk, hogy Istennek a jelenléte, Istennek a tapintható, látható dicsősége, az erejének a megjelenése, az majd az embereket meggyőzi arról, hogy kövessék Isten. Hát ez sajnos nem így van, ezt láthatjuk végig az Ószövetségben. Nem tudom, hogy eh, ahogy mikor olvassátok az eh, Ószövetségi történeteket, hányszor jutott eszetekbe, hogy amikor Izrael engedetlen volt, akkor Isten ott volt, a Szent Sátor felett, egy felhőoszlopba. Ott ragyogott, ott beszélt velük. Emlékeztette őket arra, hogy én hoztam a titeket Egyiptomból, én nyitottam ketté a Vörös Tengelt. Istennek a látható jelenléte ellenére az emberek összedobtak egy aranyszobrot, hogy azt imádják, hogy az az Isten. Megdöbbentő, hogy Istennek még a tapintható, látható jelenléte sem volt elég arra, hogy az emberek... Egyedülőt imádják. És bizony, amikor Isten szent lelke beköltözik az életünkbe, és aztán mi templomunkba ott lakik, azt gondolnánk, hogy akkor ez természetes dolog, hogy innentől kezdve csak Istent fogjuk imádni. De ott van az emberi természetünk, ami ennek teljesen ellentmond mond, és küzd a szellemünk, küzd a testünkkel, és ott van ez a folyamatos harc. Nem, nem kellene úgy lenni, hogy a testünk nyer, nem, kellene, nem kellett volna az aranybor imádni uh, Izrael népének, de Pont ebből látszik, hogy mennyire esetlenek és mennyire erőtlenek vagyunk, és hogy mennyire szükségünk van arra, hogy pontosan Isten dicsőségét szemlélve átváltozzunk a belső lényünkben, egy lényegi változás történjen, és folyamatosan megtörténjen ez a lényegi átváltozás és átformálódás, mindaddig, amíg Isten el nem végzi a munkát teljesen mi bennünk, Hát el tudom képzelni, hogy milyen csodálatos dolog lehetett, amikor látták a templomot ö, ö, megtelni Isten dicsőségével. El tudom képzelni, mondta, hogy örömújongás volt a szívéből, hogy Isten tényleg jóváhagyta az építkezést, és örül neki. És nem csak mondta, meg nem csak az apám volt meggyőződve erről, nem csak én voltam meggyőződve erről, hanem ténylegesen Istennek ez volt a terve, ez volt a munkája. És mondja is Salamon a 12-es versben, hogy az Úr mondta, hogy ő lakoznék ebben a ködben. Építve építettem házat neked lakásul, helyet, ahol örökké lakjál. Azután megfordult a király, és megáldotta Izrael egész gyülekezetét, és az egész gyülekezete, és az egész gyülekezete felállott. És ezt mondta. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Isten, aki szólt az ő szája által Dávidnak, az én atyámnak, és az ő hat, azt az ő hatalmasságával beteljesítette. Itt elismeri Salamon azt, hogy, hogy bár Dávid volt az, akinek a szívébe megfogant a gondolat, hogy építek az Úrnak egy házat. Mégis látjuk azt, hogy Dávid ezt nem csak úgy magától ötlötte ki, hanem Isten helyezte a szívére ezt a vágyat, és bár soha nem mondta, Dávidnak, hogy ezt meg ezt csinál. Nem mondta azt, hogy építsd föl nekem ezt a templomot, és ilyen legyen, Hanem egyszerűen Dávid szívére helyezte, és Dávid azt gondolta, hogy Uram, ezt szeretném neked megtenni. Utána a krónikákban olvastuk, hogy később megjelent Dávidnak Isten, és a pontos leírását megadta a templomnak az alaprajzokat, hogy mi szerint építse meg. De maga a gondolat Dávid szívében fogant meg. És itt megemlékszik Salamon, hogy ezt, Isten az ő apjának, Dávidnak szólta, és Isten a szavát be is teljesítette az ő ereje által. Tehát Salamon elismeri azt, hogy Dávidnak volt az ötlete, a szívében fogalmazódott meg. Elismeri azt, hogy ő maga építette föl, hiszen azt mondja, hogy én építettem a házat neked. De közben látja azt, hogy ez Isten akarata volt. Isten tervének része volt az, hogy ez a templom megépüljön. És Istennek az ereje és hatalma kellett ahhoz, hogy beteljesüljön ez. Ez egy nagyon fontos gondolat, amivel itt elkezdi a, az imádságot Salamon, Mert az egész imátsága erre épül, nevezetesen arra, hogy Isten az ígéreteit betartja. Ez teljesen biztos volt, Salamon, ebben az egy dologban. És pontosan, ahogy olvasjuk Istennek a múltbeli hűségéről, újból meg újból megemlékezik Salamon. És azt mondja, Salamon, hogy ha uram, te a múltban ezt megmondtad, és be is teljesítetted, akkor ezután is be fogod teljesíteni azt, amit te mondasz. És ez egy olyan biztonságot, olyan erőt, olyan magabiztosságot adott Salamonnak, hogy tudott Istenhez az ő ígéreteid szerint fordulni, és Isten ígéreteihez ragaszkodni. Azt mondja a 16-os versben, attól a naptól fogva, amelyen kihoztam az én népemet, az Izraelt, Egyiptomból, soha nem választottam egyetlen város sem az Izrael minden nemzetségei közül, hogy ott nekem házat építenének, amelyben lenne az én nevem, hanem csak Dávidot választottam, hogy ő legyen az én népem Izrael felett. És bár az én atyám Dávid már elvégezte volt, hogy ő épít házat az Úrnak, Izraelisten nevének, De az Úr azt mondta Dávidnak, az én atyámnak, hogy azt, hogy arra gondoltál, hogy az én nevemnek házat építs, jól cselekedted, hogy szívedben ezt elvégezted. Négis nem te építesz házat nekem, hanem a te fiad, aki a te ágyékodból származik, az épít házat az én nevemnek és beteljesítette az Úr az ő beszédét, amelyet szólt. Mert felkelt az én atyám, felkeltem az én atyám Dávid helyet, és ültem az Izrael királyi székébe, miképpen, miképpen megmondta az Úr, és megépítettem a házat az Úr Izrael a nevének. E helyet szereztem ott a ládának, amelyben az Úrnak szövetsége van, amelyet szerzett a mi atyáink, amikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Tehát ismét Salamon csak visszaemlékezik arra, hogy Isten helyeselt ezt az egész tervet. 18-as versben olvassuk az igében először, hogy Isten tényleg azt mondta Dávidnak, hogy nagyon jó, hogy a szívedben ezt elvégezted. Köszönöm, hogy ezt kigondoltad. Ismét mondom, hogy Dávid csak szerette volna megáldani Istent, és Isten nagyon szereti azt, amikor teljesen kreatív módon meg akarjuk áldani őt. Nem, nem feltétlenül csak annyit tenni, amennyit kér Isten, hanem azt mondani, hogy Uram, ezt sose kérted tőlem, de szeretlek téged ezért, mondjuk építek neked egy házat, jó lesz? És itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy jó, hogy ezt elvégezted, örülök, hogy elvégezted a szívedbe, köszönöm. És még látjuk, hogy Isten akkor is örül az ilyen dolgoknak, amikor csak a szándékot van a szívünkben, amikor nem is tudjuk kivitelezni. Mert Dávid sose tudta felépíteni a templomot, a kivitelezés nem az ő része volt. Ennek ellenére Isten örvendezett neki, örült neki. És látjuk azt, hogy Salamon ismét visszaemlékezik Istennek a hűségére, hogy bizony ő mondta, hogy meg fog épülni, hogy Salamon által fog megépülni, és lám fel is épült. És a 22-es versben olvassuk, hogy odaállt Salamon az Úr oltára elé, az Izrael egész gyülekezetével szembe, és felemelte kezeit az ég felé. És a kettő krónikában azt olvassuk, hogy téldre is borult, annyira lenyűgözte Istennek a dicsősége, hogy, hogy téldre borult. A, és innentől kezdve mondja Salamon az imádságát. Mond, és mondta 23. vers, Uram, Izrael Istene, nincsen hozzád hasonló Isten, sem az égben ott fenn, sem a földön itt aland, aki megtartod a szövetségedet és az irgalmasságodat a te szolgáidnak, akik előtted teljes szívvel járnak. Aki megtartottad azt, amit a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak szóltál, mert magad szóltál neki, és a te hatalmaddal beteljesítetted, amint a mai napon megtetszik. Most azért, Uram, Izraelnek, Istenet, tartsd meg a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak ígéret, amit az én atyámnak, Dávidnak ígértél, lesz mondva, hogy a te magadból való férfiú el nem fogy én előttem, aki az Izrael királyi székébe üljön, csak hogy a te fiai őrizzék meg az ő útjukat, hogy én előttem járjanak, mint te én előttem jártál. Most teljesítsd be, Izrael Istene, a te szavadat, amelyeket szóltál a te szolgárnak Dávidnak, az én atyámnak. Vajon gondolható-e, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Ímé az ég, és az egeknek egei nem fogadhatnak téged, mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet én építettem. De tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, ó Uram, én Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, amelyel a te szolgád könyörög előtted a mai napon, hogy a te szemeid a házra nézzenek éjjel és nappal, e helyre, amely felől azt mondtad, hogy ott lesz az én nevem, Hallgassd meg ezt az imátságot, amellyel könyörög a te szolgád e helyen, és hallgass meg a te szolgádnak, a te népednek, az izraelnek könyörgését, akik imádkoznak e helyen, és hallgass meg lakhelyedből, a mennyekből, és meghallgatva légy kegyelmes. Itt látjuk azt, hogy amikor Salamon térdre borul, felemeli a kezét, és elkezd imádkozni elsők, elsőként Istent imádja, Isten dicsőíti, elmondja, hogy ő milyen hatalmas, elmondja azt, hogy hozzád hasonló nincsen, Uram. És ismét kiemelni azt, hogy Uram, te vagy az, aki megtartod a szövetséget, te vagy az, aki megtartod az írgalmasságodat. És itt nem tudom, észrevettétek, hogy újból meg újból szinte minden igevesbe, egyszer, kétszer, elismétli salamon, hogy te mondtad, te szóltad, te teljesítetted be, akkor teljesíts be azt az ígéretedet is, meg azt az ígéretedet is, meg azt az ígéretedet is. És Salamon egyszerűen meg van győződve arról, hogy Isten az ígéreteit beteljesíti. És öm, hatalmas különbség van a keresztény életünkben, öm, Az olyan napok között, amikor Isten ígéreteit csak tudjuk, de nem gondoljuk, hogy be akarja teljesíteni, meg az olyan napok között, amikor tudjuk, hogy Isten ígéretei igazak, és be is fogja teljesíteni, és be is akarja teljesíteni azokat. Óriási különbség, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat. Salamon itt pontosan Isten jellemére, Isten természetére hivatkozva tudta, hogy Isten az ígéreteit be fogja teljesíteni, be akarja teljesíteni, és örömét leli abban, hogyha valaki kéri Istent, hogy az ígéreteit beteljesítse. És Salamon mondhatta volna azt is, hogy jó, jó, tudjuk az ígéreteidet, uram, akkor majd lesz valami, meglátjuk, hogy beteljesednek. Nem, egyszerűen Salamon először is ismerte, az ígéreteit Istennek. Ismerte, mert itt mondja őket, sorolja őket, amiket kér Istentől, hogy tartsa meg. Először is ismerte, másodszor a szívébe elrejtette. Ezt Salamon nem egy listáról olvasta, keze az égbe volt, térdre borulva nézett az égfele, imádkozott. Egyszerűen a szívébe volt, kérve ezek az ígéretek, és ezeket az ígéreteket Isten elé tudta hozni, és azt tudta mondani, hogy Uram, Teljesítsd ezt be, ezt te mondtad. És olyan sok erőt ad nekünk a mindennapokban az, hogyha ismerjük Istennek az ígéreteit, és azt tudjuk imádkozni, amit Isten kér. Nagyon sokszor ugye az ember imádkozik dolgokért, és pontosan nem is tudja, hogy hogy imádkozzon, mert most nem tudom, hogy ez istennek el az akarata, vagy csak én találtam ki, hogy most ennek Isten tényleg örülne, ha így lenne, vagy azt találná jobbnak, ha nem úgy lenne. És sokszor nem tudjuk, hogy hogy imádkozzunk. Azt mondja a római levél, hogy ilyenkor Isten szent lelke segítségünkre van, és jön, és Isten szerint segít imádkozni az életünkben. De egy dolgot biztosan tudunk, amit Isten megígért, amire Isten azt mondja, hogy én ezt szeretném. Ha azt kérjük tőle, akkor jó dolgot kérünk, és helyes dolgot kérünk, mert Isten meg akarja cselekedni, és meg is fogja azokat cselekedni. És látjuk azt, hogy Salamon teljesen alázatos szívvel van Isten előtt. Ahogy olvasuk tovább az imátságát, még nyilvánvalóbb lesz, hogy alázatos szívvel, összetörten, Istennek teljes szabad utat engedve kéri az Urat, hogy teljesítse be azt, amit már korábban megígért. Ez nem követelőzés, hanem egyszerűen visszaemlékezik arra, hogy mit mondott Isten, és emlékezteti Istent arra, hogy cselekedje meg, amiket ígért és mondott. Ez az emlékeztetés inkább saját magának való emlékeztetés, de mégis Istennek célzott azért, hogy a vele való kapcsolatában megmaradjon és növekedjen. Úgyhogy azt látjuk, hogy ezt kéri Salamon, hogy cselekedje meg, és a elkövetkezendő részekben 13-szor fogjuk azt a kérést olvasni, hogy Uram, hallgass meg, hallgass meg, hallgass meg. Salamon biztos abban, hogy Isten meghallgatja az imákat. Pontosan azért, mert eddig is meghallgatta. Eddig is válaszolt az ígéreteire, ezután is válaszolni fog. És összefoglalóan itt a 30-as versben annyit kér Salamon, hogy hallgass meg a te szolgádnak és a te népednek a könyörgését, és azt mondja, hogy hallgass meg, és legyél kegyelmes. És ez az, amit Salamon nagyon jól meglátott hogy erre van igazán szüksége Salamonnak is, meg az egész népnek, meg mondhatjuk azt, hogy mindannyiunknak. Isten kegyelmére van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy megbocsásson, hogy az ő jóságát, az ő kegyelmét adja nekünk. És Salamonnak ez volt az összefoglaló fő kérése. A 27-es versben látjuk azt, hogy Salamon nagyon jól átlátja a helyzetet. Tudja azt, hogy ő templomot épített Isten nevének, és megint ebben a fejezetben is már háromszor olvastuk, hogy ez a templom Isten nevének építetett, Tehát Salamonnak nem az volt a célja, hogy Isten bezárja a templomba, és onnan seki se be, ha már egyszer bekerült, hanem ez Isten nevének építetett a templom. Ez azt jelenti, hogy Salamon nagyon jól tudta, hogy Istennek a, a dicsőséges jelenléte, az ott lesz a templomban. Tudta ezt azzal, hogy megjelent ugye a Sekina ragyogásban, De azt is tudta, hogy ez a különleges megjelenése Istennek nem korlátozott. Ez nem csak a temploma, hanem Isten dicsősége, Isten jelenléte. Mindenütt ott van, mindenütt ott lehet. És mondja, el is mondja a Salamon, hogy hát tudom én, hogy az egeknek egei nem elég nagyok, hogy befogadjanak téged. Én tudom, hogy te mindenható vagy, te mindenütt jelenlévő Isten vagy. Tudom, hogy nem lehet téged egy helyre bezárni, nem is akarlak bezárni. Csak annyit kérek, hogy amikor itt, ebben a templomban imádkoznak hozzád, akkor te azokat meghallgasd, és tekints kegyelemmel azokra, akik, akik könyörögnek. Elég buta dolog azt gondolni, amikor a templomról úgy beszélünk, hogy Isten házáról, hogy Isten itt lakik. Hát Isten szerencsére nem itt lakik, mert akkor nagyon kicsi Isten lenne, és akkor nagyon limitált, korlátolt Isten lenne. De amikor eljövünk, és közösségbe vagyunk, akkor nem csak Többi hívőkkel együtt vagyunk közösségben, nem csak, mint az egyház a Szentlélek templomaként vagyunk együtt, hanem együtt vagyunk az angyali seregekkel, a Krisztusban már korábban meghaltakkal, és azokkal mind, mind együtt dicsőítjük Isten. Tehát Istennek a jelenlétek különösképpen itt van a gyülekezetben, de nem épülethez kötő. Istennek a dicsősége mindenütt máshol is ö, ott van. És Salamon ezt nagyon jól felismerte, és kérte Istent, hogy a, ott a templomnál e, legyen ott, és válaszolja meg az imádságokat. A 31-es versben olvassuk, hogy mikor védkezik valaki felebarátja ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék, és ő ide jön, és megesküszik az oltár előtt ebben a házban, te hallgass meg a mennyekből, és vidvékhez, tégy igazat, azt te szolgált közön, Kárhoztatva az istentelent, hogy fején teljék, amit keresett. És megigazítva az igazat, megfizetve neki az ő igazsága szerint. Itt látjuk azt, hogy a templomot ezt ilyen hitelesítő irodaként is használták, hogyha valaki esküdtett és a templomba mondta, akkor az olyan volt, mint hogyha Mostanság rátennénk egy közjegyzői pecsétet egy szerződésre, és akkor azzal már nagyon nagy tekintélye van a szerződésnek. A templom előtti szövetségekre kéri Salamon, hogy amikor jönnek az emberek ügyes bajos dolgokkal, peres dolgokkal, akkor az ő jelenléte hozzon ítéletet, és ő hozzon igazságot. 33-as versben azt mondja, hogy mikor megverettetik a te néped az Izrael az ő ellenségeitől, Mivel ellened védkeztek, és hozzád megtérnek, és vallást tesznek a te nevedről, és neked imádkoznak, és könyörögnek a házban, te hallgasd meg a mennyekből, és bocsásd meg az Izraelnek, a te népednek vétkét, és hozd vissza őket arra a földre, amelyeket, amelyet adtál az ő atyáiknak." Salamon, mint a profétikusan mesélni Izraelnek a történetét, hogy majd mi lesz ez után. És ma, hogy olvassuk ez mind mind olyan dolog, ami későbbiekben be is következett Izrael történetében, és mondja a Salamon, hogy bizony lesznek idők, amikor a, a nép, lesz idő, amikor a népe elfordul tőled, és emiatt az ellenségeik elpáholják. Salamon átlátta azt, hogy Isten megfenyíti az ő népét. Megfenyíti pontosan azért, hogy a rossztól távol tartsa őket, és magához visszavonja őket. És azt kérzi Salamon, hogy amikor Izrael népe majd felismeri azt, hogy a vétkei miatt fenyíti őket az Úr, és végre elismerik, hogy vétkeztek, és bevallják az ő bűnöket, és visszafordulnak Istenhez, és könyörögnek hozzá, akkor legyen kegyelmes hozzájuk, és hallgassa meg őket. Aztán a 35-ös versben azt mondja, hogy amikor berekeztetik az ég, és nem lesz eső, mert ellened vétkeztek. Megint is Salamon tudja, hogy fognak ellene védkezni, és lesz majd idő, amikor Isten úgy fenyíti meg őket, hogy elzárja az esőt. És imádkoznak a helyen, és vallást tesznek a te nevedről, és megtérnek az ő bűnükből, mert te szorongatod őket. Te hallgass meg őket a mennyekből, és légy kegyelmes a te szolgáidnak és az Izraelnek a te népednek iránt, és tanítsd meg őket a jó útra, amelyen járjanak, és adj esőt a te földedre, amelyen örökségül, amelyet örökségül adtál a te népednek. Ugye az előbb azt kéri Isten, hogyha megtérnek hozzá, azt kéri Salamon, hogyha megtér a nép hozzá, akkor bocsásson meg nekik, 34-es vers, és hozd vissza őket, állíts helyre őket. Itt most azt kéri Salamon a 36-os versbe, hogy legyél kegyelmes hozzájuk, és taníts meg őket arra, amire akarod, de adjál esőt is. Tehát kéri Salamon, hogy, hogy jót, fenyítsd a népet, de kérlek, legyél kegyelmes a fenyítésbe, taníts meg őket arra, amire akarod, de utána kérünk, hogy adj esőt is ismétáltan Aztán azt mondja a 37-es vástól, ha lesz a földön, ha dökhalál asszáj, ragya, sáska, cserebogár, ha ellenség szája meg a kapuit, vagy más csapás és nyavaja jön rájuk, akik akkor könyörög és imádkozik, legyen az bárki. Vagy a te egész néped az Izrael, ha elismeri kiki -ki az ő szívére mért csapást, és kiterjeszti kezeite ház felé, te hallgasd meg a mennyekből, a lakhelyedből, és légy kegyelmes. És cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizess az ő útjai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek a szívét. Itt megint mondja Salamon, hogy Akár milyen éhinség, nyomorúság is fog ránk szállni, kérünk, hogy hallgass meg, amikor hozzád imádkozunk, és ismered, ismerd meg a szívünket, a szívünk szerint, legyél kegyelmes hozzánk, Uram, látod, hogy a te kegyelmedre van szükségünk. Et érdekes dolgot mond a 38-as versben Salamon, itt a károly úgy írják, hogy az ő szívére mért csapást, de ez a mért az ott, dőlt van, ez azt jelenti, hogy az eredetiben nincs benne. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy, hogy van olyan csapás, amit az ember szíve hoz magára. Tehát van olyan csapás az éjség, a ragja, meg amiket itt sorol, amiről konkrétan nem az ember tehet direkt módon, közvetlen módon. De azt mondja Salamon, hogy van olyan csapás is, ami a saját szívünkből ered, a saját gonosságunkból. És azt mondja Salamon, hogy én ezt tudom, hogy az ember a saját szíve miatt is, olyan helyzetekbe kerül, ahol szükség van a te kegyelmedre, mert a nyomorba taszítaná magát egyébként az ember. A 40-es versben ismét egy összefoglalást ö, olvasunk, azt mondja, hogy mindezt ö, azért tett, duram, hogy féljenek téged, mind, ö, mind éltig, míg e földnek színén laknak, amelyet adtál a mi atyáinknak. Azt kéri Salamon, hogy hallgass meg őket, bocsásd meg a vétkeket, legyél kegyelmes, adj esőt, adj megerősödést, hozd vissza őket, állítsd helyre őket. Ez mind-mind, hogy -mind, Izrael népére vonatkozik. Azért, hogy féljenek téged, azért, hogy tiszteljenek téged, azért, hogy még jobban megismerjenek, és még inkább Istenként imádjanak téged. A 41-es versben azt mondja, hogy sőt, még az idegen is, És itt van az nem izraeli, a pogány. Ugye mindenkit pogánynak nevez az ige, aki nem izraeli. És azt mondja, hogy még a nem izraeli is, a pogány is, az idegen is, aki nem a te néped, az iz... nem az Izrael közül való, hanem eljött messze földről a te nevedért, mert meghallják a te nagyságos nevedet és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat. És eljöve imádkoznak-e házban, behallgasd meg a mennyekből és a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög neked, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miként a te néped az Izrael, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, amelyet én építettem. Itt van Salamonnak a misszió szíve. Ő nem csak Izrael népe érdekli, hanem érdekli az összes, pogány nép, aki nem izraeli. Az a vágya a Salamonnak, hogy minden nép megismerje pontosan eh, Izraelen keresztül Istennek a nagyságát. És pontosan azt kéri Salamon, hogy Uram, ha jönnek az idegenek, és imádkoznak, hallgass meg őket, mert aki eljön ide imádkozni, azért jön el, mert hallotta, hogy milyen hatalmas vagy, hogy milyen nagy a, a, milyen nagy a te erőd. Add meg az imádságukat, add meg a kérésüket azért, hogy megismerjenek téged, és azért, hogy féljenek téged. Ez a két kérése van salamonnak, hogy amikor Amikor megválaszolod az imát akkor, akkor megismernek majd téged, és tisztelni fognak. És egyébként ezért van az, hogy a pogányok udvara megépítetett. A, a, a templomba volt egy olyan udvar, ami a pogányok udvara volt. Oda bárki bemehetett, nem izraeli is, pontosan azért, hogy imádkozzon. És az Ézsaiás könyvében olvassuk azt, hogy ö, Isten... A, ezt az, a házat az imádságázának képzelte, még pedig minden népnek, minden nemzetnek ö, ö, helye volt az imádság Erről olvasunk az Ézselyás 56-ban. És pontosan ez volt az, amit megszektek Jézus idejében a, az emberek, mert pontosan a pogányok udvara volt az, ahol mindenféle áldozati állatokat árultak írdatlan, hatalmas nagy összegekért, meg úgy váltották a templomi, pénznemet, minden más pénznemmel szembe, hogy kirabolták az embereket. És Jézus egyszerűen megundorodott attól, hogy azt a helyet, amit Isten arra tervezett, hogy bárki jöhessen és találkozhasson ő vele, és beszélhessen ő hozzá, azt egy ilyen nagy kereskedelmi centrummal alakították. Ráadásul olyan fajta kereskedelmi centrummal, ami kisebelte az embereket. És Itt van Salamon szívében, hogy Uram, ez, az, ez a ház azért is van, hogy jöhessenek mások, és imádhassanak téged, imádkozhassanak hozzád, és csak kérlek, hallgass meg az ő kérésüket, hogy megismerjenek téged. Nagyon sok ember, aki bizonytalanul közeledik Istenhez, kipróbálhatja Istent, ez egy nagyon rossz szó rá, de mivel jobb szó nincs rá, ezért, ezért mondom azt, hogy tegyél egy próbát. Kérjed Istent, kérd meg Istent, hogy ha, ha valós vagy, Uram, akkor jelenj meg nekem, és, és győzz meg a te igazságaidról, és én kész vagyok átadni a szívemet neked ha valaki ezt őszinte, szívvel mondja, akkor Isten jön, és meg fogja győzni az ő hatalmáról. Csak sokszor azért nem merjük ezt az imádságot imádkozni, mielőtt ismernék Istent, mert azt gondoljuk, hogy és mi van, ha tényleg igaz, és mi van, ha tényleg valódi. Hát, akkor észre fogod venni. De Salamon pont ezt akarta, hogy, hogy az emberek megismerjék az Urat, megismerjék személyesen. Nem csak azt akarta, hogy az imáik meghallgatásra találjanak. Nem ez volt a cél. Ott van a cél leírva, hogy megismerjék a te nevedet, a te jellemedet megismerjék, és hogy tiszteljenek, imádjanak téged. Isten nem egy ilyen palackba zárt szellem, aki csak arra vár, hogy, hogy kérje tőle valamit, és ő azt azonnal megcsinálja. Nem, szó sincs erről. És ö, mái napig is vannak, akik pont a templom szentelési ima miatt azt gondolják, ha a templom megmaradt egyetlen egy részéhez imádkoznak, vagy ott imádkoznak, akkor Istennek muszáj beteljesíteni az imádságot. Ezért van az, hogy a sirató falnak a részei teli, vannak kis apró papír darabokkal, imakérésekkel, mert a salamoni imádság szerint úgy gondolják, hogy Istennek muszáj megválaszolni azokat az imákat, amiket ott mondanak el. És ebből az ige szakaszból van, aki úgy gondolja, hogy ha leírom az imakérésemet, vagyis inkább azt, amit én szeretnék, és beteszem egy papírba, és beteszem Jeruzsálembe két kő közé, a siratófalba, akkor Istennek muszáj lesz megválaszolni a kéz, mert Salamon azt mondta, hogy, hogy meg kell válaszolni. De nem, ott van ismét a cél. A cél az nem az elsődlegesen, hogy a te terveid beteljesüljenek, hanem az, hogy megismert Istennek a természetét, és hogy tiszteld, imádd őt. A 44-es versben olvassuk, hogy ha a te népet hadba megy ki az ő ellensége ellen az úton, amelyen te küldöd el, és imádkozik az úrhoz, fordulva az úton a város felé, amelyet te magadnak választottál, és a ház felé, amelyet építettem a te nevednek, Hallgass meg a mennyekből az ő imádságukat és könyörgésüket, és szerezd nekik igazságot. Ismét a olvasjuk, hogy Salomon kéri, hogy Uram, ha Te elküldön a népedet harcba, és ha hozzát fordulnak, akkor hallgass meg őket, tegyél igazságot. Ezt megint nem lehet arra felhasználni, hogy minden háborút Isten áldjon meg, és minden katonát áldjon meg Isten. Nem, itt az van konkrétan, amely, ahova Te küldöd el, az Isten akarata szerinti dolgokra. Aztán 46-os vers, ha te ellened és itt az őszinte megvallás, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagudva rájuk ellenség kezébe adod, és fogva elviszik őket azok, akiktől megfogadtak, és az ellenségek földjére, messze vagy közel, és eszükre térnek a Földön, amelyre fogva vitettek, és megtérve könyörögnek neked azokon, azoknak a Földökön, azokon a Földökön, akiktől fogva elvitettek, mondva vétkeztünk, hamisan és istentelenül cselekedtünk, és megtérnek te hozzá teljes szívükből és lelkükből az ő ellenségük Földjében, akik, ő, akik őket fogva elvitték, és imádkoznak hozzád az ő Földjüknek útja felé fordulva, amelyet adtál az ő atyáiknak, e város fölé, amelyet magadnak választottál, és a e házfele, amelyet a te nevednek építettem, akkor hallgass meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és az ő imádságokat, könyörgésüket, és szerezz nekik igazságot, és légy kegyelmes a te néped iránt, akik, ellen, akik ellened vétkeztek, és minden bűneik iránt, amelyekkel ellened vétkeztek, és szerezz kedvességet nekik azok előtt, akik őket fogva tartják, hogy könyörüljenek rajtuk, mert ők a te néped, a te örökséged, akiket kihoztál Egyiptomból a Vaskemence közepéből, hogy a, te szemeid, hogy a te szemeid nézzenek a te szolgádnak imádságára, és a te népednek az Izraelnek könyörgésére, meghallgatva őket mindenkor, amikor téged segítségül hívnak. Mert te külön választottad őket magadnak örökségül a Földek minden népei közül, amiképpen megmondtad Mózes a te szolgád által, mikor kihoztad a mi atyáinkat Egyiptomból, Uram Isten. Itt ismét arról beszél Alamon, hogy tudom, hogy nincs ember, aki nevét keznék, és itt a 46-os vers ugyanazt a gondolatot közvetíti, amit Pál a Róma 3.23-ban mondott, hogy mindjáján vétkeztek, mindjáján hiány vannak Isten dicsősége nélkül, hiányzik belőlünk jó sok. Vagy amit az egy János egyben olvasunk, hogy bizony, mindenki vétkezik, és a hazugnak nevezi Istent az az ember, aki azt mondja, hogy bennem nincs bűn, nincs véták. És azt mondja, arra kéri Salamon Istent, hogy Ilyen esetben legyen kegyelmes, és ismét, ha fogságba kerül emiatt a népe, de ha az eszükre térnek, az olyan jól van megfogalmazva, ha végre mag az eszükhöz térnek, akkor, és, és megtérnek, és elismerik, hogy védkeztek, akkor, és kihozzát kiáltanak, akkor hallgass meg őket. És is, ismét látjuk azt, hogy Salamon mennyire az összetörtséghez, alázathoz köti Istennek a kegyelmét. És 52-es versben is nagyon szépen megfogalmazza, is, Salamon azt mondja, hogy hallgass meg őket, amikor téged segítségül hívnak. Amikor téged hívnak segítségül. Amikor rád vágynak, amikor azt mondják, hogy rád van szükségünk a te lényedre, a te jelenlétedre. Nem csak egyszerűen úgy vágyakozgatunk, hogy ez meg legyen, az meg legyen az életünkben, hanem amikor a te a te személyedre vágynak, és amikor té magadat hívnak. 54-es versben olvasuk, hogy amikor elvégezte Salamon az Úr előtt minden imádságát, és megszűnt az ő térdein való állástól, és kezeinek égbefelemelésétől, és felállva megáldotta az Izrael egész gyülekezetét, felszóval ezt mondta. Áldott legyen az Úr, aki nyugalmat adott az ő népének, az Izraelnek minden ő beszéde szerint, csak egy beszéd is hiába való nem volt minden ő jó beszédei közül, amelyeket szólt Mózes az ő szolgája által. Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal, és ne hagyjon el minket, se el nem távozzék tőlünk, hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden ő útjában, és őrizzük meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, amelyeket a mi atyáinknak parancsolt. Ismét itt látjuk azt, hogy Salamon visszaemlékezik, hogy Isten miket mondott Mózesnek, és olyan csodálatos, hogy, hogy Salamon elismétli azt, amit Isten ígért Mózesnek. Isten azt ígérte Mózesnek, hogy vele lesz, nem fogja elhagyni, el nem távozik tőle, de itt Salamon kéri az 57-es versben, hogy legyél velünk, ne hagyj el minket, ne távozz el tőlünk, sőt azt is kéri, hogy hajtsd hozzánk hozzád, ha magadhoz a szívünket. Ez egy nagyon szép megfogalmazás. Hát tényleg erre van szükségünk, hogy Isten a szívünket oda húzza magához, odahajtsa maga felé, oda terelje, átformálja azt. És azt mondja, hogy ha ez megtörténik, akkor tudunk veled járni, akkor tudjuk a te rendeléseidet megőrizni. Ha a szívünkben nincs változás, akkor, akkor képtelenek leszünk rám. És um, ismét a hatvanas versben olvassuk a missziós gondolkodását Salamonnak, ami egyébként Isten szívéből fakadt. Tehát Istennek is az volt a terve, hogy Izraelen keresztül megmutassa az ő kegyelmét minden más népnek. Azt mondja a hatvanas vers, hogy megismerjék a, Földön, hogy megismerjék a Földön minden népek, hogy csak az Úr az Isten, és ő kívülötte nincsen más és a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg a parancsolatait, miképpen a mai napon is. Ugye áldással kezdte Salamon az imátságot utána Istenhez fordult, imádkozott, először őt magasztalta, aztán megemlékezett Isten szaváról, ígéreteiről, azok beteljesüléséről, majd azok alapján kérte Isten, hogy hallgassa meg az imádságot, utána ismét áldással fejezte be a népet, ismét megáldotta Salamon, és most pedig elkezdik az áldozatokat. 62. vers, és a király és az egész Izrael ővele áldozatokat áldoztak az Úr előtt, és Salamon áldozott, háladó áldozatul, amelyeket áldozott az Úrnak, 22 ezer ökröt, 120 ezer juhot. És elképpen szentelték fel az úrházát a király és az izrael minden fiai. És ugyanazon a napon szentelte fel a király a középső udvart, amely az úrnak háza előtt volt, mert ott szerzett egészen égő áldozatokat és ételáldozatokat hálaáldozatok itt, mert a rézortár, amely az úr előtt állt, kisebb volt, mint sem ráfért volna az égő áldozat, és az ételáldozat és a hála áldozat kövére. Látjuk azt, hogy Salamon nagyon gazdagon hozott áldozaton, és ismét ezek többféle típusú áldozat volt, de volt benne közösségi áldozat is, ami azt jelentette, hogy az áldozatok egy része részét elégették, másik részét a papság kapta meg, harmadik részét pedig az ünneplő nép ette meg, és látjuk majd a következő versekben, hogy két hétre elegendő áldozat volt, úgyhogy két héten keresztül egész Izrael népe jól lakott a csomó áldozatból, aminek nagy, egy részét el is égettek, és azt látjuk, hogy a templom előtti teret is felavatták áldozat bemutatásra, mert a rézoltár az kicsinek bizonyult, nem férte rajta az összes áldozat. Te lehet képzelni, hogy milyen lehetett ez az egész kép, meg felépítik a templomot, 11 a később jönnek és beteszik a ládát, Isten dicsősége betölti a, a templomot annyira, hogy a papok rohannak kifele, mert nem bírják elviselni az Istennek a szentségét. Salamon borul, imádkozik, és ami kimarad a képből, de a kettő krónikából, megtudjuk a kettő krónika hétből, az, hogy ekkor elkezdik dicsőíteni Istent, a kettő krónika hétben olvasjuk, hogy amikor Salamon elvégezte a könyörgés, tűz szállt le az égből, és el, megemésztette az egészen égő áldozatot, és véres áldozatot, és az úrdicsősége betöltötte a házat. Amikor Salamon befejezte az imádságot, tűz jött ki az égből, és elemésztette az áldozatokat. Hát ez egy, ez egy óriási dolog volt körülbelül ugyanolyan, mint a kettő Mózes utolsó fejezetében olvassuk, hogy amikor a Szent Sátorba áron beviszi az áldozatot, a Szent Sátor elé az oltára felteszi az áldozatot, a mennyből jön tűz, és emészti fel az áldozatot, mutatva azt Isten, hogy elfogadom, gyönyörködöm ebbe. Ugyanezt tapasztalták meg. De még mielőtt ugye az áldozatok felkerültek volna az oltárra, le kellett tölni 22 ezer ökröt, meg 120 ezer juhot. pedig rituális módon, tehát szépen szét kellett szabdalni, a kövérjét ide, a beleken lévő kövérjét oda, a májhártyát em ide, a bőrt ide, a húst ide, a lapockát a Oda, mire ezt mind szétszették, el tudom képzelni, hogy az egész templom hegy, meg az egész környék csak úszott a vérbe, meg az áldozatoktól, és mikor minden felkerült az oltárra, akkor jött Istennek a tüze, és felemésztette azt, és az, az, az, az tömeg nyilvánvaló teljes hódolattal, tisztelettel és mélységes örömmel imádta Isten. A kettő krónikából, amit még említettem, hogy megtudunk, az az, hogy amikor a ládát bevitték a templomba, és mielőtt Salamon imádkozni kellett, kezdett volna, elkezdték dicsőíteni az urat. A kettő krónika 5-ben olvasunk erről, mégpedig amikor kijöttek a házból, a 12-es versbe olvassuk, hogy akkor az énekes léviták mindamennyien voltak, cimbalmokkal, halantokkal, citerákkal álltak napkelet felül az oltárnál, és velük 120 kürtölő pap. Mert a kürtölőknek és az éneklőknek tisztjük volt egyenlőképpen zengeni az úrnak dicséretére és tiszteletére. Szerintem legalább 120 főszkórus, vagy nem is tudom, hogy 120 kürtöt hány énekes tud egyensúlyba tartani, nem tudom, de azt mondja, hogy egyenlőképpen voltak ott, hatalmas dicsőítés volt, Isten dicsőíteti, és ak akkor, akkor annyira nyilvánvaló volt Isten jelenléte, és utána mondta Salamon az imádságot, itt a kettő Krónika 6-ban olvashatjuk, ahogy ez után mondja Salamon az imádságot, fantasztikus lehetett, ahogyan, ahogyan beviszik a ládát, Isten dicsősége, látható dicsősége megjelenik, a papok kijönnek, mert nem bírják a dicsőségét Istennek. Isten dicsőítik, magasztalják, salamon, leborul, elmondja ezt a, az imádságot, gyönyörű imádságot, az áldozatokat elkészítik, felteszik az oltárra, úszik minden vérbe, jön a tűz, amennyből felemészti, Tehát az Izrael népének nagyon sok okot adott az ünneplésre, hogy Isten jelenlétével ott lakozik, és tali volt Krisztusra mutató előképekkel, hogy Krisztusnak a vére lesz az, ami mindent beborít, elmossa a bűneinket, és Krisztusban fog Istennek a dicsősége közöttünk lakozni, és Istennek a jelenlétébe az ő áldozatán keresztül jöhetünk, és ez bőven alég okot ad arra, hogy imádjuk, dicsőítsük őt, Rúljunk előtte, és vele együtt ünnepeljünk. És olvassuk is a 65-ös versben, hogy Salamon ünnepet szerzett ebben az időben, hát ez a sátoros ünnep, amiről beszéltünk, és vele együtt az egész Izrael egy nagy gyűlést, hámát határától fogva, egyiptom határáig, az úr előtt, a mi Istenünk előtt, hét napig, és újra hét napig, azaz tizennégy napig. És a nyolcadik napon elbocsájtotta a népet, és áldották a királyt, és elmentek az ő hajlékukba örömmel és víg szívvel, mind a ma jók felett, amelyeket cselekedett az Úr az ő szolgájával, Dáviddal és az izrael és az ő népével. Mindenki így ment haza az örem ünnepből, hogy Isten jót tett velünk, és Isten dicsérete volt a fejükbe, az, hogy Isten mennyire méltó a dicséretre, és ezzel az ünnepléssel élték tovább a mindennapjaikat. Hát azt kell mondani, hogy Salamon kitett magáért ezen a templom szentelési napon, nem győzött áldozatokat hozni, meg az odaszántságát mutatni. Bár úgy lent volna, hogy az élete végéig, ugyanilyen odaszántsággal van Isten előtt. Fogjuk látni, hogy sajnos a szívében egyre inkább elfordult Istentől, és olyan hihetetlen, hiszen azt látjuk, hogy annyira jó képe volt az Úrról, olyan mély, odaszánt szíve van, annyira érzi és érti Isten szentségét és dicsőségét, és mégis eljött egy pillanat, amikor Isten szavára nem hallgatva a szívét más Istenek elfordították az igazi Istentől. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked azt, hogy bízhatunk a te ígéreteidben, bízhatunk a te szabadban. Köszönjük, hogy bátran és teljes bizonyossággal kérhetünk arra, hogy az ígéreteidet, amiket ígértél, betartsd, és bátran elrejthetjük azokat a szívünkbe, emlékezhetünk azokra, és alázatos, megtört szívvel jöhetünk hozzád, Uram, és kérhetjük, hogy megcselekedd azt, amiről biztosan tudjuk, hogy az akaratod. Uram, köszönjük, hogy Te gyönyörködsz abban, amikor hozzád jövünk, és kérünk Téged, és felismerjük, Uram, azt, hogy Te tudnád cselekedni, meg cselekedsz is, anélkül is, hogy szólnánk egy szót is, vagy hogy bármikor is hozzád jönnénk. De, Uram, köszönjük, hogy Te vágysz a velünk való együttlétre arra, hogy beszélgessünk, arra, hogy meghallgassuk a szavadat, hogy átgondoljuk azt, hogy odafigyeljünk arra, amit Te mondasz hogy ne csak mechanikus legyen a, a mi beszédünk, meg ne csak ilyen a szövegeket mondjunk anélkül, hogy odafigyelnénk rá, hanem vágysz arra, hogy, hogy odafigyeljünk arra, amit mondasz, és megértsünk téged. És Uram, köszönjük azt, hogy ezt az édes közösséget lehetővé tetted Krisztus vérén keresztül, és magasztalunk téged azért, hogy, hogy jöhetünk a Szentek Szentjébe is, hogy Most egy teljesen új szövetségnek a részesei vagyunk. Köszönjük, Uram, a Te dicsőséges jellemednek, jelenlétednek a, a, a megnyilvánulását, Uram, az egyházban, az életünkben. És Uram, látjuk azt, hogy, hogy milyen hibáink vannak, milyen hibái vannak az egyháznak, Uram. De így a Te dicsőséged és a Te szentséged az, ami hát tud formálni. Ezért kérünk Téged, ahogy benned gyönyörködünk, hogy, hogy hajtsd a szívünket Te hozzád, hogy tudjunk veled járni, és tudjuk megtartani a törvényedet, Uram, hogy másoknak bizonyság legyünk, hogy megismerjének Téged, Uram, és féljenek Téged, Uram, sokan. Csak kérünk Téged, Atyám, hogy használj bennünket, és formálj minket. Hát, hogy mindig készek legyünk nyitott szívvel lenni Te előtted, és Külön áldunk és magasztalunk azért, Uram, mert Te olyan Isten vagy, aki nem csak meghallgatod az imádságot, hanem válaszolsz is, és cselekedsz is. A Te tökéletes szereteted és bölcsességed szerint köszönjük ezt Neked, Urum, Te fiad nevében. Amen.